Хоч на брудершафт ми з тобою не пили і не питимо. Пан граф нині вельмі гонорові, як я бачу, забули либонь, як Славко витягував їх з багнюки під кумейками, за що обіцяно було довічну вдячність. Вдячний я був Славкові. Йому вдячність і залишу. Але не більше, як хлопові, що мусив врятувати мені життя. Здається, я і справді підзабув твою зрадливу вдачу». Але, що стосується пана Яна Поланського, то такого я зроду не знав і знати не бажаю. Чи, може, ти вирішив, що загубившись серед загонової шляхти, легко стати князем?» Кшиштоф нахилився, і куточки його губів гидливо опустилися. «Ти ж згниєш тут живцем, Славку, хіба не розумієш? Чи приниження додає тобі шляхецької честі?» Найбільше, ніж панові та девушу, який так сильно боїться втратити цю честь, що не стидається нашого з ним родичання. Ти лише зухвалий хлоп, який мав на хабство заглядати панові під полу. Ним і залишається. Що ще? Ти їдеш до моєї дружини, чи не так?» «Пані Дара навряд чи відчуває себе твоєю дружиною, після того, як сам його величність вважав за честь гарцювати під її вікнами. Навіщо сприймати серйозно тебе?» «Пан Тадеуш примхлива істота», – сміхнувся Ярослав. і штову здалося, що в цій усмішці прослизнув натяк на зверхність. Ця несподівана зверхність» скомпонована зі згаданою примхливістю пана Тадеуша, розсмішила його. «Ти, серце моє, мабуть, не обізнаний з примхами пана князя», – сміючись, мовив він. «Я, звісно, не знаю, за що він так сильно тобі вдячний, але якщо ти сам вважаєш цю вдячність примхою, то й тобі вже, напевне, здається, що пан Тадеуш надто довго забавляється». «Ай, справді!» – Кшиштоф примружився – «Далебі, ти мене заспокоїв. Пані Дар'ї вже час заміж. За тебе хіба? За мене?» – щиро здивувався Кшифтов. «Ось це вже не твій клопіт. А Якщо твоє хлопське світобачення не припускає наявності друга родини, я, на жаль, у цьому не винен і тим паче не зобов'язаний обтяжувати себе твоїми безпідставними підозрами». До того ж я хрещений батько княжича. Вже тиждень як він удома. Це добре, але нині мені справді є про що говорити з твоєю дружиною. Він помовчав, схиливши голову. Я дозволяю тобі бути присутнім. Вибач. Ярослав зіскочив з коня і зібрався відвести його до конюшні. Слухай, ну, Ярославе, зупинив його Кшиштов. Хочеш, я допоможу тобі повернутись? Ярослав озирнувся, і його підборіддя нервово сіпнулося. Хіба не знаєш, що Січ приймає зрадників завжди однаково на палю? Не думаю, що ти можеш цьому зарадити. Він відвернувся і кинув через плече. І вже слід запам'ятати, що звуть мене Яном. Як знаєш, князю? З ґанку гукнула пані Ірена. Вона, здається, зібралася до костелу, бо біля будинку вже стояла карета, і святково вбраний машталір, обтрушуючись, влаштувався напередку. Кшиштоф зіскочив з коня і, тримаючи його за вузду, підійшов до ганку. З дверей будинку визернув на мідзник, і одразу з-під його руки вислузнив приткний чорнявий хлопчина, який підбіг до пана, взяв з його рук вузду і гордо попрямував до стайні, наздоганяючи Ярослава. Ірина подала Кшиштофі обидві руки і привітно усміхнулася. «Ясні пані, мої вітання!» – посміхнувся у відповідь Кшиштоф. з Різдвом Христовим. «Як добре бачити тебе, Кшиштоф?» – все ще усміхаючись, мовила Ірина. «Хто знає, чого вона завжди відчувала приїзнь до цього чоловіка?» Причому його особливих зусиль для цього і не вимагалося. Їй приємно було навіть на нього дивитися. Приємно усвідомлювати його щиру синівську повагу. Приємно думати, що він і справді міг бути її сином. «Якся має пані графиня?» Після короткої паузи запитала вона. «Ніби здорова, дякувати Богові». «Пан граф?» суцільно поглинути святковими приготуваннями. Сподіваюся, ми матимемо честь бачити вас усіх сьогодні ввечері.